Тільки дурень і боягуз говорять, що нічого не бояться. Ми під'їжджали до поста. Працівники ДАІ перевіряли пасажирів машин. Дмитро Юхимович, не виходячи з газика, підкликав до себе старшого наряду. Чітко наказав. «Перевірку, лейтенанте, припиніть. Візьміть когось із собою і мерщіть до повороту на ґрунтівку. Там з краю в лісосмузі Кузьменко. Ні в якому разі не потикайтесь у поле. Зрозуміли? Так точно. Подальше розпорядження отримаєте операції. Все, виконуйте. І до Бунчака. Тарасівку Микола. В оглядовому лістерці я бачив, як лейтенант підбіг до свого газика, махнув рукою колезі. Вони сіли в машину і поїхали. Операція починалася. Майор взяв мікрофон. «Четвертий слухає», – озвався черговий. «Сьомий». Оголосіть припинення розшуку Шакули і Філона. Ми в Тарасівку на затримання. Допомоги не треба? Ні. Я підключив хлопців з ДАІ. Добре. Зараз доповім першому, що наматали їх. Дуже турбується. Ну, ні пуху. К чорту. Четвертий к чорту. І майор поклав мікрофон. Наш газик проскочив під дерев'яною, фарбованою червоний колір аркою, обвитою гірляндою з колосся і квітів з написом «Колгосп партизан». Напевне, прикрасили її на честь жнив. Нова бруківка перетинала дбайливо доглянутий сад. Яблуні підбілені, між рядами земля розпушена, обважніли гілля, підперте жердинами, попереду виднілося село, і над зеленими хмарами дерев і дахами будинків здіймалися дві силосні башти. «До гаражів!» відказав скорич водієві. У селі Бунчук збавив швидкість. На вигоні – будинок культури, двоповерхова контора колгоспу, сільрада, відділення зв'язку, магазини. Далі шосе проягло повставок, обсаджений вербами. Ех, з яким би задоволенням я скупався. Відразу за ставком колгоспні гаражі майстерні. Перед ними кілька розібраних машин. З під однієї стирчать ноги. Але немає жодного молоковоза. Мій план зривався. Невже спізнилися? Зупинилися під вікнами хатини, де, мабуть, сидів механік. Я зараз, кинув Дмитро Іхимович, вилазячи з газика. Ось він з'явився на порозі спалихатим, чорнявим, червонолицим чоловіком, що ледве не торкався головою лутки дверей. — Беріть бортову, — провгув густим басом. Майор подивився на мене. — Ні, бортова не підходить, — сказав я. — А де молоковози? — Уже на фермах, — здорувань розвів руками. — Так що радий би, але... — А доїння вже скінчилося, — запитав Гліб. — Тільки почалося. Поїхали, — Поїхали, Дмитро Іхимовичу, заквапився я. — Ще є шанс. До нас втиснувся полихати... Аж газик заскрипів і трохи перехнябився. У салоні відразу стало тісно. Вам, дядьку, треба в танку їздити, боючись за машину, кинув бунчук. Механік посміхнувся і в його спокійних, лагідних очах спалахнули лукаві іскоринки. Я, хлопче, всю війну артилеристом відтарабанив. які обслуговували калібр. Спочатку всілякі а потім від Сталінграда давав фашистам Джосу з 205-го. Не без гордості сказав. Ого, з повагою вигукнув Микола, там снаряд як підсвинок. Добрячий підсвинок, підтвердив завдоволено механік. А навіщо вам саме молоковоз? Він без кузова, відповів я. М-м-м, плехатий плечима, нічого не зрозумівши. Я не пояснив йому. Без молоковоза справа ускладнилася б. Невже зірветься так добре замислена операція? І то завжди у нашій роботі має статися щось непередбачене, якась трудність. Бодай її. Я важко зітхнув. Попереду забіліли довгі приміщення ферм. В загороді вибрикували, наче лошата, плямисті телята. Проїхали одну ферму, другу. А за нею я побачив жовтий молоковоз. Встигли. Мені відлягло від серця. Скорич взяв мікрофон. «Двадцять перший! Двадцять перший!» «Двадцять перший слухає», – пролунав молодий голос. «Де ви?» «На узбіччі, біля з'їзду на дорогу до ферм». «Негайно сховайте машину в лісі». «Кузьменко хай залишається в засідці». Подальше розпорядження пізніше. Виконуйте. Ми спинилися біля молоковоза і висипили з газика. Махов відчинив дверця та молоковоза. Нема ключа запалювання. І натис на кнопку звукового сигналу. Це вже Сашко кологані крутиться, зазначив механік. Заклично тривожно розлікся гудок. Подумав, що напевно, чути його шакулі і філону. З ферми вибіг рудоволосий хлопець. Він метнувся до молоковоза, але його перехопив з дарувань. «Давай ключа, скоро! Це з міліції!» – ошелешив його. «Але ж я...» Навіщо – «Навіщо?» – вражено лупав круглими очима. «Потім, Сашко, потім, давай!» – і простяг долоню. Сашко неохоче поклав на неї ключ. Я взяв його і сів за кермо. «Як машина?» – запитав у Сашка. «Нічого, бігає!» відповів, затинаючись. «Зніми внутрішні ручки з правих дверцят і праве оглядове дзеркало», – попросив його. Хлопець дістав з-під сидіння викрутку,